Goizuntan gurikin estatu batuetatik, Mikel Reparaz, EITBko kasetaria egunontzuri? Egunon e uno, bai presiden gorako haute eskundeak azaroaren sortzean iraganen dira. Jakinada bi kargoaldi bete ondoan Barack bamak usten duela bere lekoa eta horren hartzeko bi autagai nahiz eta gehiago izan zehaztuko dugu demokraten izenean Hillary Clinton eta republikan izenean Donald Trump. Lehenik behar bada Mikel Reparaz kokatzeko eh, gaibat usu heldu dena eta hiduriz leku hartzen duena hainitz kanpaina hortan da ahazakeria, bortizkeri poliziala, belzen kontra, bat de la, بس certamente Bai, gai hori eh, oso presente da kanpaina guztian, ez, eta eh, azkene hilabeteotan eh, larritu eginda gainera, hainbat eh, ba, ilketa izan direlako, poliziaren eskuil diren gizonezko beltzak, eta horrek eh, nolaitere ba, onditu duelako. Nik esanen nuke, eh, Obama presidentearen eh, sortzi urteko agintaldi honetan, eh, ba, jende askok uste zuela lehen presidente beltzak, eh, ba, estatu batuetan, izan den gatazka historiko hori amaituko zuela, ez, beltz eta zurien artekoa, edo behintzat e, atal bat itxiko zela eta agerian gilditu da e, ba, hori ez amaitu, eta larritu egin dela gainera, ez? Eta e, o, larritu egin da, hain zuzen ere autagaietako bat e, Donald Trump, errepublikanoak ba, ba, ikutu duela konik esan errealde honetan e, mamu asko es narazi dituela ez da? E, orain arte Abuz ziren gai asko eh, kanpaan eh, ukitu dituelako edo behintzte eh, ba, bueno, babes asko jaso dituelako eh, ba, supremasista zurien gandik, eh, edo arrazakeria eh, modu ireki batean, eh, politikan sartu duten pertsonei batzuak, ez orduan horrek e, nolabaitere e, ba, kanpaina alde horretara eramandu eta arrazakeriarena ez soilik e, indarkeria polizialagatik, hori indarkeria polizial hori e, nik esan den estatu batuetan beti izan dela ez eta beti e, arazo handi bat izan dela herri alde honetan ez, ez dute e, hori nolabaitere e, gobernutik e, konpondua ahal izan eta gatazka horrek horri jarraitzen du, baina kampainan lehen aldiz, esanen nuke e, gai hori e, sartu dela, gainera e, ba, bueno, ba, alde horretatik, ez e, ba, arrazakeriaren aldetik. Eta, eta horrek nola kanpaina era bat nahaztu du, eta, eta jende asko eraman du e, ba, Hillary Clintonen aldera, baina e, inkesteak ikusten baldin baditugu, Eh, ba bueno, argi dago, Donald Trump-ek eh, babesa hundia duela estatu batuen erdialdean eta zuriek gehiengoa duten zonalde horretan, ez? Gaur bertan, eh, inkesta bat ikusi dut Virginia estatukoa eh, bertan, eguneko eh, beltzen, eguneko zazpik baino ez botoa eh, botua eh, Donald Trumpi emanen eta, ia eh, eguneko larogeita marrak Hillary Clintoni ez beraz, eh, agerian da E, arrazaren e, barrera hori e, argi-argia argi dela ez, Kanpaina honetan, eta kanpaina hau neurri hundi batean arrazaren inguruan dela eta arrazakeriaren inguruan ez. Egeiten duzuna, eh? egian Donald Trumpek, berro da dena, bere alderdiaren ganik e, eta ez duela alako sustengurik, baina nolaz auteskunde sistema estatu batuetan estatuka den, eta estatua hundio eta pundu gehiago, nombait emaiten gero auta gaiari, bez? Hor, baliat Batuko dira eh, erialde ekipietaz, edo Trump azteko, behar bada puntu horien edo falta dituen uh, bozen uh, sekatzeko? Bai, aukerarik baldin badu Donald Trumpek hauteskundeo birabazteko eta aukerak baditu, eh, inkesten arabera. Izanen da, ez estatua hundietan eh, babes eh, gehiengoaren babesa duelako, baizik eta E, estatu txiki batzuetan eta giltza diren estatu batzuetan e, gehiengoa duelako. Eta hor daude e, hemen Rust Belt deitzen zaiona ez, e, industriaren e, e, zonalde hori, edo e, Ohio, Pennsylvania, e, Illinois, Wisconsin, e, Midwest deitzen zaion zonalde horretan, Hor e, ba, bueno, boto emmalen gehiengoak e, zuriak dira eta langileak gainera, ez industrian lan egindutenak, industria horrek beherrakada izugarri izen du azken urteotan e, jendea, e neurri batean oso haserre dago eta oraindik ere eh, lanpostu asko galdu direlako eta ordoan Donald tranpek irabazi lezake e eh, inkesta batzuek diote hor bueno, parekatuta daude la oraindik ere ez dago argi tranpek irabaziko duenik ohaio bezalako estatuetan baina eh, argi dago aukerak badituela beraz eh, estatu hoeek eh, giltza dira aldatu egiten direlako, ez? swing state direlako, ez? batetik bestera aldatzen direlako, errepublikanoen gandik e, demokratetara, eta estatu hundietan, zuk diozun bezala, hor daude, boto gehienak, California, e, Florida, New York bezalako estatuetan, eta horiek normalean egonkorragoak izaten dira. Ez Beintzat, New York eta California argi dago e, demokraten alde eroriko direla, Hillary Clintonen alde, E, ikusi beharko da, Floridarekin zer gertatzen den. Florida irabaziko balu e, Trumpek eta aukerak baditu hor, e, ba, arriskoan jarriko luke Hillary Clintonen e, auta gaitza dudar. E. Lehen biziko ez da bai da, iraganda markatu ditu Hillary Clintonek, Biharrana estaba irrendako beste gehi bat heldu da behago ez uh, Donald Trump Penaldes iruzur kasu bat leporatzen diote zergak ez ituelo pagatu uh, larogoita ma bostian bes se sepisudu ga johek Bai bueno horrek azken egunotan pixa hundia du esaten da hemen estatutuetan uh, urrian sorpresa bat izaten dela beti ez uh, October Surprise deitzen iten diote uh, auteskundeen azken chanpa horretan normalean ba horrelako eh, gai e aun dibat ateratzen da eta eta e, balanza no alde batera eramaten du, ez? E, kasu honetan badiru sorpresa hori, ba, New York Timesek e, ateratako informazio hori dela. Eh susmoak baziren Donald Trumpek yakina e, da, enpresarioa, ba, e, diru asko irabasten duen gizon ba dela eta e, zergarik ordaindu ez ez? Hori izan zuen Killer Clintonek e, e, debate horretan, eztabaida horretan eta New York Timesek e, konfirmatu du 95ean ez zuela Bater ere zergarik ordaindu bere zerga itorpena e, publikatu du eta e, susmoa dago eta New York Timesek dioena da azken 2 hamarkadetan 18 urtetan ez duela bater ere zergarik ordaindu. Horrek e, e, Hillary Clintonen kanpaina nor labater ba, eragina hondia izan du, esan ez ba egin duela, gainera hipokrita bat dela beste politikari batzuk e, kritikatuko dituelako Donald Trumpek e, zergarik ez ordaintzeagatik. Baina Trumpen kampainak dio, legearen barruan egin duela hori. Eta nik dio dana da, larriagoa dela, estatu batuak bezalako herrialde batean, zergarik e, or, or, ez ordaintzea legezkoa izatea, batez ere, jende ba, e, aberatsak ez ordaintzea ez, eta horrek ikusi dena da ez duela eragina handirik boto emaleengan, ez? Donald Trumpen boto emale askok diote, eh bueno, ba ez balin baditu ordendu eta legearen barruan, ez balin badu zergarik ordendu, ba nolabait ere horrek argi uzten duela, e, ba tipo azkarra dela, ez, edo jakin izan duela e, nolabait ere empresario bezala, ba, zergarik ez ordaintzen. Nik pentsatzen dut hori Europara eramatema dugu e, Europan izugarrizko eskandalo izan den litzatekeela. Hemen estatutu batuetan, badirudi Trumpen kanpaina, bueno, burua altzatu nahi handabilela gai horrekin, ez? Baina baina hor dago datua. E, Donald Trumpek badirudi azken 2 ez duela zergarik eh ordaindu. Horrek ez eragin izanenduen, duen, ba, ikusiko dugu e, datozen datu egunotan, inkesten arabera e, Hillary Clintonek debatearen ostean berriz ere oksigeno hartu du, horrein inkesta horiek diote, sei puntuko aldea duela Donald Trumpen aurretik, beraz ikusi beharko da, ba, tendentzia hori mantentzen den azaroaren arte. baina argi dago, ba, bueno, Donald Trump oraindik indartsu dagoela, beste bi ez dabaidat dituela aurretik urriaren bederatzean eta emeretzean, Eta ikusi beharko da, e, ba, zer gen e, gai hau nola kudeatzen duen ez. Azarroren sortzia beraz hau teskundeak, litzateken Donald Trump nagusi baledi? Nikuste uste, alde batetik sorpresa litzatekela, baina jende asko ez lukeela harrituko, herrialde honetan ez. E, Donald Trump e, zerotik hasi da kampanya honetan ez, e, primarioak irabazi ditu, e, inorketzuen espero e, Donald Trumpek primarioak irabaztea, eta argi gelditu da, Errepublikanen artean edo boto emmal Errepublikanen artean fenomeno bat izan dela ez. jende asko lehennioen hori ba, batez ere e, klase langilea, langileriak e, ba, asko sufritu duena krisian eta oraindik ere guru altsa ezinik da bilen hori horrek e, Donald Trumpen alde egin Nik e, primarioetan Estatu Bauak alde batetik bestera eibilinintuen e, e, kanpaino hori jarraituz eta jende asko elkarreztu nuen duela zorzi urte vaariboto eman zion e, jendea, eta orain, Donald Trumpi botoa emanen diona. Beraz, bad bad badu hor, babes social hori jende asko ez luke harrituko, baina nik uste, nik uste dut, e, e, gaur-gaurkoz eta inkestek diotenaren arabera behintzat, Hillary Clintonek abantalla duela. Usi beharko da, ala ere, zer gertatzen den lehen esan dugun estatu horietan, ez, e, erri aldeko eta zonalde industrialeko e, erri, e, estatu horietan. Hor irabazten balin badu Donald Trumpek, ordoan bai, orduan aukera handiak izango ditu. Lehen emaztea litzatekela Hillary Clinton, izan zen lehen Belsa Barack Obama, lehen emaztea izaitiago rek hororen buruz, abantail bat emaiten dio Hillary Clintoni, edo hororen buru behar da kalte bat izaiten alda, bere autageitza. Eh, nik uste, Obamaren lehenbizikoagintaldian, bibinatazortzian, engauza ahondia eta oso importantea izan zen, e, e, bera, ba bueno, norabaitzere... E, ezte gait e, ba, afroamerikarra edo beltza izatea eta nolabait ere hori historikoa izan zen. Nik esan denduke eh gaur gaurkoz e, Hillary Clinton emakumea izateak e, ez duela eragin aun izanen hauteskunde e, honetan, ez. E, zergatik ba, besteak beste e, oso ezsoiko hauteskundeak direlako Donald Trump bezalako eh autagaririk inuiz eztelako iritsi iritsi den lekura, ez? Eta eta horrek nolabait ere E, e, errialde hau zatitu egin duelako. Beraz, e, Donald Trumpi e, boske emanen ez diotenek e, Hillary Clintonen emanen, emanen diote eta gaur-gaurkoz nik uste, e, emakume izate horrek ez duela eragina undirik. Egia da, e, Hillary Clintonen kampainak baliatu duela e, Donald Trump e, Donald Trumpek egin dituen hainbat eta hainbat adirazpen e, seksista politik e, bere bere alde, ezta? eta nolabait hori ere gai bat e, bilakatu dela kanpanean, ez? Baina nik esan dut uke beste gai batzuk badirela hor eta eta naiz eta e, ba, jende askok agian e, emakume izateagatik e, jakina da herrialde honetan zonalde askotan e, sexismoa eta machismoa oraindik oso presente dela, ezta? Ba, e, nik esan dut e, jende askok e, Hillary Clinton i botoa emanden diola, e, esan na e, zer nai gerta ez, ez duela e, hori kontutan e, izanen ez dakit. Hala e, ere e, gai bat bada e, emakumearen zalantzarik gabe e, kanpaina honetan e, gauza historikoa da ez, lehene presidente gai emakume izatea Hillary Clinton eta eta ikusi beharko da zer gertatzen den, baina bueno, beste gai batzuk e, momentu honetan ikuste pisu handiagoa dutela. Balita ikaipatzeko orainino bean bilduma bat eh, bajako bamaren... Eh... President Guaz, e, eta baditu gauza batzu urortuak, eta beste gauza batzu ez. Beharbada bere pizu bezala karriatuko du horaino Barack Obamaak, Guantanamoren afera? Bai, zabantzari e, gabe. E, e, egin zuen promesa nagusietakoa izan zen hori, e, Guantanamako espetxea, iztea eta jakina da oraindik ez duela itxi, naiz eta azken bere azken berazken urtean e, ustu egin duen iaia, ia, ez? E, hainbat e, preso e, beste errialde batzuetara Bidali ditu, baino hor gelditu da gai hori. Bete gadeko bere promesa hundia e, zalantzari gabe guantanamo da. Ez daki pena, ikusi behar da ze ikuspegitik soiten den, baina ala ere arremanak kuba eta estatu batuen artean, izoztuak gelitu ziren, eh? azken berrogoita hamar urte hauetan, eta hor zinez lorpen bat du bere kargoaldian? Bai, Obamake nazio batuen aurrean egin zuen azkeneko hitzaldian e, nolababaitere argi utzi nahi zuen zuen bere ondare politikoa nazioartean diplomazia dela ez gerake Estatu Batuetako tropak iraketik e, atera zitera e, e, noite Gerra berrietan ez delala sartu naiz eta Sirrian orain Estatutuetako armada ari denna ez baina e, berak nolabiteere Obama e, e, diplomaziaren bidea noite ba, bere daki zigillu ez, da ez? bezala aurkeztu nahi izan du. Eta hor daude ezantzarik gabe horpena handi Kuba eta Iran ez? eta Norite ere hori e, izanen da, kuste historia liburuetan ez nazioartean Obamak e, utzitako e, bilan horren edo, edo ba, bueno, ondare horrene parte. Ez Hala e, ere ba, bueno, badira nazioartean ere ba, soluzio hori gabe utzi dituen gai asko eta gainera az memartu behar da, Estatu batuetan eh, zatiketa handia eragin duela Obamak, ez? gai horien inguruan. Eh, Kuba seguraski ba, bueno, eh, ez da atzera voltatuko, baina oraindik ere blokeoa eh, orra dago, martxan dago. Eh, eta iranen kasuan eh, batez ere lobi Israel darrak eh, indarra undia du eta ikusi beharko da, akordio hori mantentzen duen urrango presidenteak ala ez. ez? Eh, ala ere, ba, bueno, nikozte ba, bueno, azimarratzeko adirela berak lortutako bi akordio horiek. Ba. Bururatzeko cyklo ikerreparaz eta tzena du akordioa eh shiria ipatu duzu bon kendu ditut tropak obamak irrepublikanoak e, no baita xartu situstenak e, baina e, kentzea bad da baina gero konpondu gabe utzi du Bai, eta, eta estatu batuetako armada e, oraindik ere bertan dago ez, orain goan e, ba, errusiarekin aurraz aurre gainera ez, eta, eta hori izan da e, Obamaren presidenziak e, bautzu di duen utxunea hondienetako bat errusiarekiko harremanak ez, gaiztotu dira, e, Vladimir Putinekin e, izan dituen harreman horiek e, ba, e, neurre hondi batean Sirian gertatu denaren ondorioz, baita Ukrainan ere E, ba, bueno, or, estatu batuek e, ba, oso posizio gogorra izan dutelako, e, Rusiaren aurka, ez? E, baina, gero, egia da, ekialde urbilean ez dela inolako aurrera pausorik izan, e, eta... Ba, oraindik atzera egin duela, ez? Estatu islamikoa agertu da, hori e, guztia Irakeko inbazioaren ondorioz etorri zen, hori dio behin eta berriz Obamaren administrazioak, baina egia da, Obamak sortzi urtetan e, gauza ez duela konpondu, e, eta behintzat, e, E, okerrera egin duela, horrein mehatxu, mehatxua hor dago estatu islamikoarena, estatu batuetan bertan ere, ikusi izan ditugu, atentatuak, ez, e, ba, San Bernardinokoa, Orlandokoa, e, eta, eta, bueno, horre, or, e, estatu batuetan horrek eta kampainan eragin handia du, ez, horreindik e, ba, e, irailaren amaikako atentatuen e, ostean izan diren, eraso handienak Obamaren agintaldian erratu direlako. Hautezkundeak, estatu batuetan azarroaren sortzian, edo Hillary Clinton, edo Donald Trump, beinan doidoi haipatziko beste bi hautagai badira eta prentsak ez dituen aipatzen. Bai, hor badira beste bi hautagai. Eh, Errepublikan noen aldean, eh, bada eh, alderdi libertarioko hautagaiak, Gary Johnson, eh, inkesten arabera botueneuneko zazpi lortuko lituzke, eh, eta horrek nolabaitere askok diote Donald Trumpi kalte eginen diola, ez? Eguneko zazpi hori ken, kentzen baldin badio hautagai e, republikanoari eta errepublikano askok e, ba, Donald Trump e, ez dutelako maite ba, neurreondi batean, beraien aukera hori izanen da, ez? Gary Johnson, ba, horrek kalte eginen dio Donald Trumpi, eta gero bada e, alderdi berdearen hautagaia baita e, Jill Stein, eta azken e, Asteotan inkestetan bera egin du, horrein euneko bat, euneko biko, e, babesa baino ez inkestetan beraz, ez dut uste e, steinen alderdi berdeak e, bazeresan ahundirik izanen duenik honetan e, baina Gary Johnsonek bai, eta ikusi beharko da, e, hainbat estatutan zenbat e, babes lortzen duen. Hora bertan, inkesten arabera, estatu batuetan, euneko amar inguru, boto emaleen euneko amar inguruk, ez du erabaki nori eman botoa. E, neurria hundi batean, errepublikanoak dira, Donald Trump maitez dutenak, eta beraien Donald Trumpen mezua, e, arrazista dela uste dutenak, e, eta oiek, e, agian, ez, e, Gary Johnsoni emanen diote botoa, eta, eta askoren ustez horrek talte eginen dio Donald Trump. Ikusi beharko da. Mikel Ege Paraz, tu aí era o